Pozdrav! Pozdrav! Ja sam Ana. A ja sam Leon. A vi slušate Poses, podcast Eurosong hr -a. Treću sezonu. Petu epizodu. U kojoj slušamo pjesme Albanskog predizbora, 58. izdanja, festivala i Kengös. Slušamo se! Tako je, dobrodošli u još jednu epizodu Pozesa. Uh, počet ćemo sa vijestima. Ana, što ima novo u eurosvom svijetu? Što ima novo u eurosvom svijetu? Previše slova za neku suvislu kraticu, ništa, ajde. Šta se ti sad pokužemo napraviti, ja stvarno ne znam. Ovaj put nemamo toliko novih vijesti, ali nešto ćemo naći, ali tako, Leone? Tako je, uvijek nađemo nešto za vas. A to je naš. To je naš, opet ja sam naš, ne uveze. naš, bio je favorit, naš, vidim da sam dobro rekla. Našla dobro je. Naš favorit, uh, jedan od zapravo prije dvije godine koji je nastupao na Euroviziji, dolazi nam iz Češke, Mikolaš Jozef, sada je iznao novu pjesmu pod imenom Colorado. Vrlo bitna vijest i je, zato što je pjesma odlična. I spot Imali smo raspravu je li imao tetovažu na vratu na Euroviziji ili nije, ali mislim da nije. A ja ću to sad pogledat. Pa šta, Leona, aj drži. Ajde. Um, Bip. Bip. Nakon podrobnih istrage utvrđeno je da zaista nije imao te to važu, ali meni to mi je igrao nekakvu preveliku ne, pa, ne, Ja ne volim, jedino, ne volim baš te tovaže na vratu, baš promjene čovjeka, ali dobro. Mislim, nije, nije na prednjoj strani. Možda se dobro. on promijenio, možda je, njegovo banjština odražava dobro. njegovu unutrašnjost. Ne, ne. Vanjskost. Vidiš, onak, vidiš kak je ovdje kao joj što sam dobar hladak. Iz vanjskost. Preberka sam vidio ga ovdje onak. Maj tim. Majta. Ma, Martian. Martina. Martina. Martina. Martina. Mm. I ovoj pa nije valjda o. Ne znamo. <laughs> Idemo jo, dalje. Da ovoga. To stvar koju čovjek može napraviti. Ali izgleda kod je s druge strane. Dobro, možda je zacaljena slika. Nije bitno. U drugim, znači, bitnim znači. vijestima od tetovaža Mikolaša Jozefa znači. je da su danas od danas upodne u prodaji karte za Eurosong. Uh, više informacija možete naravno naći na uh, stranici Song Festival, ja mislim nizosemskoj stranici i na, naravno na stranici eurovision.tv gdje imate link koji vas direktno vodi na prodaju što se u tome isto tako da ne morate bijesom refreshirati stranicu, nego dobit ćete random broj za čekanje u redu, tako da oni koji dugo čekaju nemaju prednost što se je, s jedne strane i mana ali opet ako imate novaca, kupi četaci kartu. Neovisno tome, hoće li se neko odlučiti za family show, koji je, ako se ne varam, ono, kao generalna proba prije ili djuri showa, ili prije, tako, ili prije uh, televizijskog Uvijek. prijenosa, ili za show kada žiri glasa, odnosno kada je televizijski prijenos, ako želite mahnuti kameri da vas vide doma. To uh, je samo reći da si rekao refresha. Ti. O svježi. Ti? Ne, ne, nisi rekao refrešati, refreširati. Nekak si glupo to rekao. Znači, <laughs> <laughs> bully, bullying, okej. Okay. Kojama nati, tako bi si ti uvijek, to sam pokupila od tebe. Refreširati, refreširati si rekao. Bija sam učno nešto, pa refreširati, refreshati, izbrišem to jer Na, samo... Da. Pa to bi trebao napraviti. Razmisliću o tome uh, Ne morate bijesomučno Ne morate bijesomučno refreshati ili da se hrvatski Izrazim osvježivati uh, Ili osvježavati Zrak se va. A uh, problemi Hrvatskog jezika <laughs> ok, idemo moving na on. Moving on Glavni dio emisije je festivali Küngos Znači FIK 58. izdanje Mi smo, s obzirom na to kako su kasno izašle pjesme Kao što smo i u prošloj epizodi natuknuli I znao sam da će se tako nešto dogoditi Znao sam da nećemo moći proći kroz sve pjesme Jer um, Takve su, kakve su Tako da bolje da se osvrnemo samo na naših top da. 5 uh, Glasali smo Ivan, Ana i ja Ana, imaš li nekakav općeniti dojam, odnosno općeniti um, komentar na sve što smo čuli u proteklih sat i pol, čini mi se, dok smo slušali pjesme? <laughs> komentar moj je samo da kažem ljudima koliko smo mi kava i čajeva popili, samo da preživimo ovo. <laughs> da, da. Da smo malo malo morali kao, dobro sad je neka pauza, da sad nešto veselije pustimo, jer jednostavno su sve pjesme jednolične. I kad se razmišlja o njima i ako su, i ako je neka promjena u pjesmi, opet kad se zamišlja kako će izgledat na pozornici, opet je sve nekak ništa, ništa spektakularno. Koji je uopće najbolji rezultat Albanije na Eurosongu? je li oni imaju, su konkurentni ikad jesu, jesu, budu oni u top 10 imaju se često 10 da budu a sad uh, najnedavnije znam da su 2012. jako dobro prošli kad je Nina Badrić malo flopala Wait, I'm talking Stop probably <falling laughs> nine down here. <laughs> <Stop>. Most recent <laughs> <laughs> Nineadaven here. Stop. It's a word. <laughs> <laughs> Look it up. <laughs> <laughs> najnedavnije peto mjestu u Azerbajđanu a ove godine eto pjesme jesu takve kakve jesu mi smo našli svojih to pet uh, izglasali smo pa Ana možeš početi s našim petim mjestom koje ćemo sada nakratko još poslušati da se podsjetimo pa da nešto kažemo o pjesmi na petima mjestu slušamo Valona Šehua i Pandorinu Kutiju To je bila Pandorina kutija. Ana je najavila i sad bi ja kao nešto trebao reći o tome. Ehm... Um... Malo je, uh, sve pjesme zapravo koje su bile malo življe su automatski dobile prednost uh, od nas, jer u suprotnom bi stvarno zaspali uh, dok smo ih slušali. Pogotovo sve ove spore pjesme, ja ne sumnjam uopće da te žene u imaju fantastičan glas i da će te pjesme odlično zvučati, međutim, jedna, su, jedna se stopila s drugom i treća i tako se to nastavilo, dok nisu došle ove malo življe pjesme koje imaju nekakav opipljivi ritam, poput ove i automatski su nas M razbudile, M potaknule da damo neku ocjenu koja zapravo odskače od ostatka kao što i ta pjesma to radi i to smo napravili za Pandorinu kutiju um, inače ne bi baš tako poskočio na rock za Eurosong Međutim, na Eurostom ima mjesta za sve, a isto tako moram primjetiti da je ovo jedna od uh, rijetkih pjesama koje su ispod 3 minute, što znači da se ne mora modificirati kako bi išla na Eurostom, što znači da u ovom izdanju kako smo ju ovdje čuli moći ćemo ukoliko pobjedi sumnjam da će se to dogoditi, ali evo ako to pobjedi, tako ćemo i učuti na Eurosongu, tako da isto i ako albanska publika bira pjesmu za Eurosong, ovo što ovdje pobjedi, što je kraće od tri minute, tako će biti na Eurosongu neće se modificirati, neće se izbacivati neki refren ili neki key change ako postoji, koji će onda možda podići pjesmu na neku višu razinu Eto, šta ti kažeš? Da, rijetke su pjesme ovdje kojima postoji taj key change, ali barem je meni sve samo ovako ravno zvučalo <laughs> Uh, da, mislim da se bih se složila s tobom. Uh, nisam fan nekako roka uh, u verziji za Eurosong, najčešćem jednostavno ne mene. Ali, sve to što si rekao jednostavno istaknula se u moru ajmo reći, ne bezličnih pjesama, ali balada. Balada, da. Ali, ali ne power balada, samo balada, samo, samo tužno i, i da, ali ne tužno na, na, na pogrešan <laughs> način, nema tebe pogrešno svati, samo onako, samo zvučeš, aj ne tužno i da. prenose osjećaj, malo, malo pre dobroga prenose, to. Da, čak i da ne pjevaju o tome možda i ne pjevaju o tome, ali jednostavno ako ostane na albanskom ljudi neće ni dobiti značaj te pjesme u tom smislu, nego će čuti samo taj zvuk, tu melodiju koja i dalje vuča na neku baladu tužno i... A tako je zapravo slično bilo i na Dječjem eurosongu. Imali smo tu pjesmu na Albanskom koju nismo ono, Childhood Friend je nešto bilo. Ona okay. curica koja je pjevala tam sama, tu nekakvu baladu isto. Um, na našem četvrtom mjestu... Opet sam zaboravio kako se zove. Na našem četvrtom mjestu nalaze se Elifara i Stresi. Sa Trezi? <laughs> Na našem četvrtom mjestu nalaze se Elifara i stresi sa pjesmom bohem.m po mejamsi bohem. <mim> Čuli smo sada ovaj duet i pjesmu u bojem. Zanimljiva kombinacija moram priznati. Ona je neki je s pop to narodne izvedbe s njene strane. Ima taj jame, jame, koji je pamtljiv. I onda on uđe s nekim modernim zvukom. I onda to zapravo zvuči ovako zanimljivo i... Može bi čak i dala, četvrto mjesto je kod nas. Ali da pobjedi ova pjesma mislim da bi donjelo... A Misliš da neće? Mm -hmm. A, pa dobro mislim i mi ja da neće, nema veze! Dobro mislim, gledaj, dala sam tri jer su sve pjesme loše, ali od loših i dalje moraš izabrati neku koja bi išla. Aha. Ali ja mislim, ja nikad se ne slažem sa izborom pjesama koju oni odaberu. Ja uvijek... <laughs> u tom slučaju će ti to biti na drugom mjestu, eto. Vjerojatno. Dakle, ovaj duet je, je malo drugačiji, nastavlja se u ovom nizu ovih malo, ajmo reći, uptempo, malo veselijih pjesama, bržih koje su nas razbudile nakon uh, balada, to je zapravo sve što ta pjesma ima za To ona ima to, tu taj narodni štih, on je malo ovako moderni i onda zajedno imaju to nešto što ih čini različitim od drugih, međutim, uzevši obzir kako je pjesma inače tamo pobjeđuju, nekako sumnjam da će to... Mm. ja mislim da ni pobjednik neće biti ni iz naših top 5, top 5 vjerojatno prošle godine je bilo treće mjesto pobjednik Ivanu i meni tako da ako si nam ti poremetila statistiku znači morat ćemo pogledati koje treći Ivan i meni ko je uvijek da. tako da u tom tonu uh, Ana, smiješ najaviti iduću pjesmu koja je na trećem mjestu čekaj da uzmem zraka <laughs> lol lol Kako je bilo ložno. to bilo lažno? Tebe baš klasriči. Mene zramota za mene. Na trećem mjestu, na trećem mjestu. Na trećem mjestu našla nam se Sara Bajraktari s pjesmom Air odnosno Zrak. Bila Sara sa svojim zrakom ja sam zadovoljan s njom, bio ostao um, onako sviđa mi se pjesma, sad, sad smo ju po, drugi put poslušali, ovaj da se malo podsjetimo. Uh, stvarno je um, nekako pamtljivija i melodičnija od onih prethodnih silnih balada koje smo čuli, ona je ona zapravo koja odskače od našeg patterna kojeg smo naveli na početku atočno. Življe pjesme može ove lagane, a ne bi baš, ali ova je baš baš se zbog toga istaknula, mislim da ćemo imati još jednu sada još u top 2 tako da da, ne znam, sviđa mi se i ona čini se mlada i ima lijep glas, tako da vjerujem da će to jako dobro zvučati i uživo, a vjerojatno i izgledati s obzirom da je ona mlada postoje mogućnost da će ona nešto svoje htjeti pokazati na pozornici, tko zna šta ti kažeš, Ana? A, pa da, jednostavno ne možeš izbjeći bez obzira što je balada, balada ali kada je dobra, dobra je jednostavno svidjela nam se i takva je i ocjena ja nakon drugog slušanja ostajem pri svojem izboru. Ima i dalje to taj prijelaz izme, na refren i dalje pamtljivi opet ima to nešto što jednostavno uže uho i ona mislim nekako ju zamišljam na pozornici na veličanstveno. Tako da ona bi to dobro mogla izvesti, simpatična izgleda. Uh, tako da, od balada koje smo sve čuli ova je top. Tri barem. <laughs> Sviđa mi se. E, na tom dragu idemo na pjesmu koja nam je na drugom mjestu. Izvodiju Era Rusi. A pjesma se zove Eđa Mere. Odnosno... Come and get it. <laughs> Odnosno... Ka, <neko> <laughs> come and get it. Slušamo. get it, pjesmu uh, koja nam je na drugome mjestu i spravljam svaki put kada čujem sve pjesme, mislim da smo napravili dobar izbor. Ova mm. malo ima nekom narodni prizvuk i baš ju zamišljam u, u njo, njošnji. <laughs> I baš ju zamišljam u nošnji. Nekoj njihovoj narodnoj je i takva pjesma. Stiliziranoj je gledam modernije. Definitivno, Može. naravno, ali da jednostavno vuče na tu njihovu kulturu, na taj njihov Uh, štih, baš mi je nekako njihova pjesma. Uh, I mislim da će to. Dobro ih predstaviti jako ode, tako da leone. Slažem se između ostalog, ovo je prva pjesma koju smo čuli, koja je zapravo zvučala kao nešto što bi se moglo pojaviti na Eurosongu, ako se ne varam ne, to je bila druga koju smo čuli da bi trebala zvučati kao da na Eurosongu ali bez obzira, baš se, baš se čuje jednostavno nekakav nekakva potreba da se uklopi u više u više nekakvih grupa što se tiče barem žanrova glazbe i jako je dobro to izvedeno ako se mene pita i sviđa mi se, naravno ima i ritma a, ima i fantastičan glas baš mi se sviđaju ti ti prijelazi kada jednostavno se prebaci na taj glas koji zvuči kao da je ajmo reći nekakav narodni a, meni je to apsolutno da drugo mjesto zasluženo mislim da se Ivan s nama složio tu tako da ja sam zadovoljan ti si sad u nas, svi smo zadovoljni s drugim mjestom međutim još nas čeka prvo mjesto ko će prvo mjesto zapravo ja sam na redu, Šta da? onda evo tebi prvo mjesto prvo mjesto, slušamo Elvanu, nemam pojmačeg da nađem, ne vidim ja tvoj rukopis i napokon smo došli do prvoga mjesta, slušamo Elvana Elvanu, Džatu a ne mogu ja, deklinacija nije danas jača strana, očito mi nije jača strana na prvom mjestu našla nam se Elvana Džata sa pjesmom Metana, odnosno With All To je bila posljednja pjesma danas Pjesma uz koju ćemo i zatvoriti emisiju Zato što nam je na prvom mjestu To je bila zapravo ona prva pjesma koju smo čuli Koja je zapravo zvučala kao eurosong Ali baš ono tipičan eurosong Zbog tog laganog početka koji se promijenio I zapravo prešao na tu bržu Ajmo reći et, etničkiu stranu Malo više ovako zvuči kao nešto narodno Nešto što predstavlja zemlju iz koje dolazi A opet ima taj nekakav modern prizvuk Što je super i što je nama zapravo i privuklo pažnju i zbog čega smo mi njoj dali uh, ocjene koje jesmo zapravo najviše ocjene od svih nas je dobilo upravo Elvana Gyata Gyata um, bez, bez da smo uopće tek smo kasnije vidjeli da se uglavnom o njoj pričalo i prije nego što je uopće izašla pjesma što zapravo ne mora ništa značiti može pobijediti bilo koja od ovih drugih pjesama međutim ja sam zapravo sad kad smo poslušali ponovno te pjesme iz našeg top sasvim sa svim zadovoljan s tim što smo izabrali od svega onog što smo čuli ovo je ovo je čist, čist Isto lijepo pjesama. Da, mislim sad kad bi kad ljudi budu slušali ovaj podcast, uh, da će misliti joj, pa pjesme nisu toliko ni loše. <laughs> <laughs> Koliko su ih oni iznajavljivali da će biti, ali niste čuli ostalih 15, tako da, da nastavim OL Vani gdje sam stala. Složila bi se, pjesme su nam dobre, ova je definitivno zaslužila broj 1. Od njih uh, ima to nešto što se sviđa nama, uh, koji slušamo te Eurovizijske pjesme, a opet nije toliko izvan Štiha Albanije da oni to ne bi mogli izabrati nekako za Eurosong. Mm, tako da mislim da bi oni kad bi izabrali ostali dosljedni nekako sebi i svojim izborima, a mi bismo sasvim bili zadovoljni s time a ona bi mogla uzovoj pjesmu lijepo napraviti scenografiju i koreografiju, tako da ima tu puno potencijala, mi samo ostajemo, samo nama ostaje da vidimo kako će to sve uh, završiti, kako će se rasplesti, ali jedva čekamo. Da. Tako je, u biti polufinala uh, FIKA su 19. i 20. 12. dakle, u, točno za tjedan dana i mi nećemo biti u prilici komentirati što se dogodilo u polufinalima do zapravo iduće godine, jer u međuvremenu vremenu dolazi samo naš specijal koji ćemo kojeg ovim putem najavljujemo, imat ćemo <laughs> specijalnu jednu epizodu uh, pred Božić, tako da ako će vam biti dosadno, ako se poželite malo uh, čuti onim ono što smo, čime smo znači ne mogu složiti rečenicu uh, <laughs> Ako se poželite čuti Isuse šta? Dakle a... Ako poželite čuti ono o čemu smo i na koji način smo pričali prošle godine uh, uz dobrodozu dozu smijeha, uh, dobrodošli ste da nam se pridružite, bit će svega. Uh, Ivan će biti s nama, to jest sa mnom. Nadam se da ćeš i ti biti s nama. Vidjet ćemo kako ćemo se izorganizirati, ali uh, svakako komentiranje svih predizbora i više vijesti svakako nakon dvotjedne pauze možete očekivati. U novoj godini ali imat ćemo mi još jednu epizodu sljedeći tjedan, tako da se ne morate brinuti moramo dovršiti estonski predizbor a sada uz daljnje zvuke Elvane Gjate i pjesme Metana htjeli bismo vam samo još reći da se ćemo sljedeći tjedan i Pozdrav! pozdrav!